Забув сказати – пакунок від Миколи Павлюка. Павлюк? Він у нас був, дуже зійшлися з татком. Вона поривчастим рухом, пригладила волосся і майнула сходами на другий поверх, де лікар, очевидно, виділив на кухні якийсь найглухіший закуток. Я пірнув у м'яку ж дивана, склепив очі. Навколо шарудів лапчатий сніжок. Вдалину вмитнулась залізна колія, а потім блиснуло сонце, задзвеніли стрічки талої води. Северин Шучко громовим голосом гукнув Снігова вода цілюща, і от від батьків голос: Був би насущний Северини. Тік-тік-тік, поспішав годинник. Я озирнувся по кімнаті. Біля вікна читав часопис. Гладко поголений моложавий чоловік з коротенькими вусами, під орлиним носом. Доброго ранку, привітаюся я. Пробачте, незчувся, як задрімав, і лише одна безсонна ніч. На фронті був витриваліший. Грушевич посмішкою простив мені за промашку. Було вже близько другої дня, звучним баритоном одрік. Привіт-привіт, козаче, згоду догадав. Ось пишуть, що українська нація ні на що не здатна, що кілька сторіч зайшло її сонце і досі не прокидається. Навіть на становищі державної нації селяни пішли розбещені, не допомагають республіці. «Пачкуни», – сказав я тихо. Грушевич ковтнув диму з різбляної гуцульської люльки, поклавши її назад на підвіконня. Випустив сиву цівку. «Коли б це не думка ста тисяч з мільйона?» «Христино, неси каву! Тебе це не обходить?» Він простежив, як донька виставляє посуд статі наморщив чоло. «Так-так, ви, сироти мої, сприймаєте життя не так, як треба. Перед вами розпадайся милим Богом, не навчиш обачності». Шастаєте категоріями, як картами, раз в один бік, раз у протилежний. В міру того, як він картав молодь, його очевидячки розбирала досада. Нарешті він замовк, ніби втратив надію на те, що його слова справлять бажаний резонанс, і взяв до рук паруючу чашку. «Як там Павлюк?» – запитав Грушевич, покінчивши з кавою. «Товстіє!» «Ну, цей жиром до лежанки не прилипне. Нехай йому Бог допоможе». Уважно глянувши на мене, Грушевич з питальною інтонацією додав. «У цьому разі таке побажання зайве?»